eta hitz eta putzem ankizunean segitzen dugu gure kronikalariarekin joan etxe bagia gatsaldeon? Bai zuia parte honu Forman? Bai, ontsa ontsa den ah, bora bai, hona eki Eguzkiarekin dena da Eta Katalunia ipatuko dugu aldiuntan, argazkietan uh, ibiltzen gira, edo argazkiak ipatuz joan esekin, uh, eta, bon, biztan da, aktualitatean da Katalunia, e igandean da, jakinean izan behar ziste, eta pf, badira argazki parrasta bat egia erran. Nik bat bidali nautzun, uh, bon, guardia zibilaren autoa jendez gainezka, eta piskata hori, xare, horrek ere sare sozialen uh, itzulia egima Baina beste bat hautatu duzu uh, aipatzea, uh, aipatzen aldaukuzu? Bai, eus, nik zuia egin ahintzuna aipatu, baina e, ni markatuna nahi anazen, eta bon, e, pentsatzen ditu uskaldun andan bat bezala, inizala, fea, konektagatu gien uskaldun andan bat bezala, inizala eginoz, Sare e, Sosialetan Kataluniako berri hartzen, Eta prefostar edo irudiak maite duguin antako e, informazioa ber gaskien bide ze bait ukaiten argazkia horrenzu maiten maitenean zenguaria zibilaen otoo bat e, hanitzek ikusi dugu ustez denek ikusi dugu horrako argazki bat e, referendum mai eta beste pegatina mila pegatina gaini kolatuik eta autoa jan dezagun osoki kapo mm. <laughs> kapo kampo igorteko, eta nik haitatu duetan aldiz edo edo jabo markatuna jana da guardia zibil baten e, lunetak, edo eki, eki lunetak, eguzki lunetak, eta hoietan izlada ageida, hoi klasiko bada izlada joan baliatzia, mena hoktan ageida estelada bat eta zentia. Egan nahi du e, guardia zibil joan parean dien, protestan, e, protesta egiten ari den e, katalanak eta bandera hoia gehidela, lunetetan oso argiki mm. eta, bon, e, badakigi Guarria Zibila dela behitu Buneet be, Berdia eta Guarria Zibila enxigla kebai e, lehen planuan eta horri nahi ahgazki hoia egitia, bon, pentsatzen dut zoom handi batekin izan zela, zen eta Estatio Espainolan bada mozal egea eta holako ahgazkiak uste dut ebekatu egitela mm. Bena oso oso azkarra da oso e, eragin handikua zen eta Uh, irudi batetan jakusten daiku zertan, zertan zien azken eginetan jan, eta zertan genuan nuue. Jada ongi ateratzen dela beh, aurpegia ezpaita ezagutzen, ez eh? dut uh, uste penintzaat eta uh, muntaketa bat irudi du haske eh? betahauugekoen gainean den bandera hori eh, katalenena eta independentziaren aldekoa junt uh, uh, integratua da betaugekoei. Ba ikasik edo diluke lunetetan zintzilikatuik dela bandera, Hai. hoi zen eta zinezuntxa menanik ez dut uste muntaketa dela, hainik uste dut ahgazkilaia aplikatu den hanitz, horzin, bon, malehus mena ez dugu ahgazkilaiaen izenik emanen, zen eta hoi saare sozialen uh, gaitz handi bad da, argazkiak ah, baliatzen dia uh, denenak balia bezala, bena, bon, ba du egile bat, eta malehuski eni haltu zait, retuit eta retuit bidez, eta azkenin uh, argazkila izena deja gertuik. Mm -hmm. Baina nik ez dituzte jale montaketa denik, zen eta uh, ez dakit uh, edo, edo oso edo izi garriontsa nik da, baina nik uste dut hainbezte guartea zibilizatez Kataluñan egin hauetan uh, Um, dela jaabo argazkilaak pentsatu zila argazki hoiek egki eta jundela argazkien txerka, uste dut hoi dela abo. Mm. Eta joi bai azpimarratu azpimakatu naen argazki horrekin, uh, uste dut egin uh, hauetan Katalunian uh, nahize eta turismoekin beti badien mena hor uste dut argazkilaaiak badela milaka eta milaka eta txerkatzen irudi uh, azkarrak, Eta, eta uste dut hunek hausitu dila nik ikusi ditan guzietan, bestek beno jabok hausitu dila um, egoeraen islala bat uh, ezartia argazki bakar batetan, eta hoi, uh, hoi da nik uste argazkilaien sari handiena. Mm -hmm. Bai, ba, egia da hor uh, argazkilariaren problematika undia, holako gertakarietan, bon, kazetariena ere dena, eh, uh atera gaibat, atera argazki berezibat, bestek egingo ez dutena eta erakusten duena egoera zertan den. Egeren, pentsalazten dit, beste irudi bati, um, berko nizun bidali lehenago berdin, baina da, ikusten um, e, dira zutakitz zutakit manifan parixen edo lako zerbait, eta zer nahi argazki dira, eta hor, beha, blok, eh, atera behar da argazki fenomenala, eta piskat, eta ikusten intuzu argazkilari batzu sakarhuntzi baten inguruan sakarhuntzia erretzen ari da eta ben hor baitek hartu ditu argazkiz argazkilariak azkenean eta ikusten intuzu denak ber argazkia hartzen ari uh, sutan den sakarhuntziaren uh, inguruan bat ere hori baita hori gertakarietan gertatzen dena ez? Bai, hor din handi bat egine nuke, hor untsalitzate entzulentako osare sozialetan ezartzen bazenu uh, argazki hoinik ezagutzen dit egin eh, Hork, ikusten diran difrenzia handia da eh, Huntan, kasi huntan, Uh, zinez, bon, geoprefostak kasetaritzan izan argazkian, edo testuan, edo bideogintzan, edo, edo zer nahi formatuetan, prefostak kasetalaiak behik uspuntia emaiten dira beti. Bena, eh, guardia zibilain argazki juntan uste dut uh, zinez uh, egoerain da fidel bat dela, eta hoi bai uh, referendumaen aldekuek edo kontrakuek ustez uh, ados izan behar rukie horrekin. Aldiz, um, zikinuntzi horren argazkiaikin, Uste Ustedet uh, dela ispilu bat bezala, uh, miai bat, jakusten dina argazkilaak uh, formatatuk gen argazkilaak eranen nuk nula ebilten jen lanin, eran ahi du, istilu minimoa balin bada, hortat zunen eta horrek dila eginen idudia azkarra. Mm -hmm. uh, juntan adibidez, jakusten uh, du, eta hola da Kataluniako egoera, Guarria Zibilain argazkila dut Um, Bortizkeian, unbait Guardia Zibilaena dela, Katalanek barakigu uh, urtzeetan jakutsi behitie mobilizazio erraldoiak egiten ditela istilutipiena uh, agitu edo gertatu gabe, eta usteet argazki jorek uh, argi usten dila, eta aldiz uh, zikinuntziaenak jakusten du, argazki laizunbait juiten diela justoki istilutipinia entxerka uh, argazki azkarra guabeita kakotzen hartin segur eh ze argazki sartu jenenek badiela holako xubat lehen planoan eta emaitena haldila kaos e, irudi bat bena guk ikusten duguin argazkia kanpotik da aski heringarri edo ridikulo dostak nula mm. nula definitibo arglitzateki antzen eta azkenin ikusten da bazterrak anple edo lasai eta eta ze tipi bat irtsen ari eta dena horta fokalizatzen hori Uste oso interesgagi da ikusteko argazkillaren lan bulakoa izatena alde bai. mm. e bai. Justuki or, gaiten zionen hautatuzun uh, irudi hortan Guardia zibilaren uh, irudi hortan haintzego gargazkilaria joan dela ren bila eta bazola ideia lehenagotik uh, pentsaturik uh, zuka adibidez uh, joanes Kataluniara joa egiten baine asteburuntan, ukango zinuke ideia bat, ba zinuke hola ideia bat, edo joiten zira, eta gertatzen denaren arabera begiaan, edo hemen emaiten duzu, eta argazki makina ere. Ez, ez, ez bate. Mm. Um, argida, bon, ez dut gaiteko irraiteko hau bezain ideia huna yuken enukila, bena, um, argazkia ofizio bezala ikusten dugulaik, edo, uh, bo, izaten ahalda ofizio bezala, bai, uh, bermanean, bena, ofizio bezala nik kasetari ikuspegitik lantzen dut, eta e, berdin lantzen dut e, artikulu bat idatzi behar dudalaik ez eniz zuiten e, gai bat lantzea gehienetan janen dut, e, badia salbi espenak, behena gehienetan zuiten ideia idei argi batekin, gok deitzen dugu, angelu bat, da zei kuspegitik lantuko dugun gaia, uste dut zinbestekua dela gu elan ahuntza egiteko, ez peita ipatzena, ez da egiaik badakigi, eh, da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 Hoi egiteko geho beste gaitzaba da eta jortan izni amateur eta beste zumbaite profesionalak eh, zumbaitek ideia hoi gaitzatzen dira, egiazki argazkietan izlatatzen dira eta beste zumbaitek ez dugula beti egiten hola. Mm. Bai, bai. Ariketaz daire sa dena den, horrek ere hori erakusten du. Orduan beste argazki batera joan engira, jauzi batez, ba Atlantikoa trabezkatuko dugu, zure argazki bat Ebo Morales ikusten da, bizkarrez, aipatzen daukuzu, zagatik uh, agutatu zu? Bai, ordin, amia lotzik da um, kronika huni aipatzen gintin argazkiak eta hoien inguko istoieak, Uh, izan nintzen uh, Bolibian referenduma egin entzelai konstituzioa kanbiatzeko, Evo Moralesek edo ez pada uh, beste behin aurkezteko lehen dakari izateko. Eta, eta ordin uh, bon behor argiki zun nintzen, zun uh, nintzen uh, berria entako, berria egin entako artikulu egitea, eta... Uh, Aintzinetik banean ideea, bena hor uh, aminat humorez haipatu nahi nian, zentu abon uh, ez ditu uh, bestelako pretentzioik ez, mena uh, Banean ideea uh, ahalbezain hyu uh, janetik edo urbiletik hartzia ebo morales eta Gentsatzen ahalda zuinahi busa oso oso komplikatu dela eta hor erringarri zen zen eta bazen miting bat, azken mitinga uh, ...kampaina zerratzen zen egin... Um, lapaz hian ...beraz uh, Boliviako hiriburuan edo kapitalan... ...eta erringarri da zen eta... ...exu Amerika-Latinan baliatu dudan teknika da... ...ene argazkitrezna... ...bon, aski kalitate hunekua da... ...eta badu Zoom handi bat... ...eta Zoom handi hoi ezarrik... ...igannintzan seguritatetik gibeletik... ...eraitez nazioarteko kasetarian intzala... ...galtzatu zeita den nuntik... ...eta ze herabidentako... ...eta berria euskal herritik... ...eta abai-bai... New York Times aban nintz bezala, jukenin e, bortza zabalik eta igan nintzan oholtza gan nilat, gibelin bi metr eta geho maleuski haurtan erraiten dute bai e, ni amatek nizala eta ez profesionala, e, maleuske nien egin e, nahi nianak gazki amen, Hale, hiltu nintzen hola huliantzea eta ez da gaizki. Uztetut hale, aizago dela Evo Moralesekin uh, egitia ahoi, Guajda Zibil batekin beno, Mozalegia ahoi bai ostopo oztopo handi bat, kasetari zentako. Bai, bai, bai, Frida. Ez dut uste Marianora ahoi bat adibidez zainuk biletik hartzen halko zenuen bereziki... Ez, ez, dituzte, ez dituzte gutienez, erraitez Euskal Herritik horan izala eta berriak asetatik <laughs> haina izalitzatekila ez, haisegur. Hori da, hori da, sustut. Euskalduna zirela erraitea ez berdin entzuna gunen arabera. Ebe huntza, argazki horiek aipatu ditugunak, joanes, eh, sareetan, interneten, atxamaiten aldira itzataputzen, eh, luturak atxamango ituzueen, ahibatu zuen biztanda eta beste naz, ebe buruetan okango ituzi, iludio horiek. Joanes etxe bagia, juhu, <laughs> Mileshker, eta besta Bai, sui, salun,